Bi musikari ezagun hauetaz gain, beste musikari musika irakasle eta musika munduko pertsonainitz bildu da dabaionan, kontservatorioan, oizko musiken erakaskuntza aipatzeko. Rakbenak, kontservatorioko lehen dakaria, pantsoa etxegoen, euskal kulturera kundekoa, pie jaira, erri soinukoa, filip Deskurra, eta aitor furundaren akordeo hilariak, eta erran bezala beraz garikoitz mendizabaltzistulari eta irakaslea. Mai inguruak luze jodu bioren eta ondotik entxatu gira ideia nagusiak biltzen garikoitz mendizabaltzistulariarekin, musika eskola eta karrikako musikaren artean austura bat badela esplikatu digu. Bai nik usten dut gure... Arlo artistiko guzti hauek, dantza eta herri musikak, konzoratoioetan eta musika eskolatara sartzeak urte batzuk badira, baina horrein dikant e, e, egokitxu gabe dago normaltasun guztiz, ez, hor duen bere dinamika aspalditi darama, guk gurea mantendu nahi dugu, gure kalea, baina irakaskuntza ofizialare bihurtu nahi dugu, eta hor badaude, ba, ba, bueno, gauz asko, e, makilatu behar direna pixka gehiago, ez. Baina modu natural batean horrela izan behar da. E, horregatik anatea diren gaiak oso, oso gai interesanteak dira eta, eta bueno, em, premisa denak importanteak irutizasik nahi. Bai. Bukaeran aipatu da ere behar bada pixkat partituren eh, partekatzea edo nun bilatu edo nola egin behar den hori. Erezbila ipatu da, nik usteet erezbilen funtzio ez dela, ez dela hori ez. Jarri da, ez simila da, ba, zukaldariaren e, karta. Erezbilen asko da, eta oso ona, eta kristola egiten ari da, baina e, musika eskolatan, e, konzernatioetan, sortu aldian, e, arelo berriak, nik usteetan dut, organismo abakoitzak sortu behar la, eta sustatu behar ditu la eta egina daudenak egina daude, eta bai, bale, baina berriak sortzeko norberak hartu behar du eta onberda partida bat horretarako bideratuta ez. Eta gero hori nola jo Gaur unian ez da zaila, txistulariak daukagu txistulari aldizkari adibidez, ue burriak dana daude. E, hori konpartitza zare mailan ez dain zaila, baina ere ez bilen kontzeptua beste bat ikusten denik. Eta bukatzeko behar badai patu duzu ere, kontzeptu bezala egoitza berdinean biltzea, bai instrumento desberdinak dantza eta beste? Ez aguratzua da, eta bakarra da, da horregatik, zazpi urte lanean ere egin idun da oso ondo zauten dut, gazte izan, eta e, eto, momentu batean, gai atea denez, eskai hitu zaito zanguratzua, ba, folklorea dirazpen guztiak, dantza barne, pianoa barne, solfeo barne, abez batza barne, Atenak erekin berdinean eta kalea konkistatzen dute gazte izen eta gazte izen hori egiteko beharra, oain ere, eta mila ikasle. Hori aztu zaidea batzera, baina mila ikasle eta e, itxarote zerren da hondia. Adibide bat ibituzat eta eta horrek asko herreztetan du, momentu berdinean dena bateragotea gotea askotarako. asko tarako. Eta erekin berdinean, ez teintzen ere, azpiko solairuan iruan, udal musika bandak saiatzen du ba banda ba ba 19 beste, beste agrupazio bat eta han daude eta egiten dituzte gausak elkarrekin ulertzen da adibide politada nikusten da